i paru raca. Arraunketan aldiz, larun batekoa, arraun elkartean eguna undie izan zen, ondarribiko bandera jokoan, eta ama guadalupekoa, zeigarren besterik etzelarik sailkatu nola nahi ere, bestagiroa undie izan zen, ondarribian, arraun eguna, bezala orkeztua, margole jaketa, erraldoiak jak, trihal zina, kale jira, estropadan oski, txakon lidaztaketa, denetarik izan zen, baina larun batean, e, ba, arraunketak emandakoaz, baita atzo igandearekin ere, Beno, balorazio ba, bat egiteko, azte buruak eman duen ariburu zitza egiteko, edorta kampan degi. ordezkaria dugu telefonaren beste muturrean, edorta, kaixo berdion. Bai, kaixo berdion. Beno, baizan bezala. Arraunketa munduan, asteburu buru izan da, duari gabe ondarribian, e, larun batekoarekin e, asita, e, bertan egon ginen, hemen antxete irratian, baina e, nolako balorazioa egiten buzue, ba, arraun elkartetik, e, antolaketa lanetan arituzare zinetelarik e, jakinda. Ba gure aldetik konten, oso konten gaude. Legualdiak lagundu du eta hasendu zuen bezala ba festa giroa isugarri ja larun batean gehien bat, atzo ere eta bueno, hortatik, antolakuntza aldetik ba, oso konten, oso gustora gaude, bete gauzatxo gausatxo ba hobetzeko eta baina orokorrean gauzako oso ondo irten ziren. Ba, -tribunaldian, bai tribunaldian, baile horrean eta gero uretan ere ba, esto poderemo a contrato con sillak eta orokorrean jendea oso ondo portatu zen eta alde urtatik ba oso oso positibo itzonen mm -hmm. eh, aurtengo eh, ATC San Miguel Ligan eh, malla aun ematen ari dira eh, trainero guztiak eh, Amago Guadalupekoaren kasuan larun batean, seigarren postua etxean izan da beti izaletu gehiago espero dute baina ez dakit atzoko hirugarren postuarekin batera eh, asteburuaren valorazioa ona egiten mozua Bai, lorazio ona. E, Nero eztez azte gulu hau izan du da, ba, udaran sehar, ba, unai azte jokatu dako ez? Hau da, ez bat dituzu gauzak guztiak ondo egiten, ez bat ez zuzure eguna, ba, hor segundu gutxitan, ba, treni erozko daude. Hori getatu zen pixka bat, e, larun batan etxian. Ez zuten deltodo disfrutatu, ez zuten berain arronketa ondo hartu, eta segundu gutxitan, ba hori, bat handan geratu ziren, orrio gut, segundu gutxitara, baina bueno, gausara asken finean 6aren geratu direla. delako terminoazko, ba segundu gutxitan. Atzorbea, beste gausa bat izan zen, hasi latik gehiot zuten estropada politein zuten atzokoan eta hor egunduzen bandera ba 5 segundutara. Orduan aurrengo eh, oraingo asteburua izango da, bueno, gertzatzen izan da, ba, udara zehar gertzatzen dairea. Enola gaiere, larun bat eta igandeko emaitzekin, e, laugarren postua e, sendotzea, lortu duzue? Bai, bai, eskerrak, e, tiranek, ba, larun bat anaterosun bere ekipo titularra edo, hor puntu bat gindu siski guten, eta atzordea, baina ja, beste, ez dakit, bos bat puntu edo, sartu genitun, eta pixka bat, anzeteatu dugu laugarren postori garrantzitsua zen guretzat, Horain jaurrengo ja estropada zarotzeko ikurriin esango da, eta larun batan ba horrezko etxanda hortan Egon alizatea guretzat importazioan zen, eta bueno, atzokoan lortu genun, eta aldeortetik bakonten uh -huh. e, Lehen traineroaren e, valorazio edo aurrek uspenekin e, bukatzeko, beste kontu batzuk ere bai ditugu aipatzeko Horixe ebera, zarauzko e, bandera, e, jokoan helduen asteburuan, bi egunetan jokatzen dena, e, nola aurrek ustean duzua? Bueno, estropada oso, oso polita, horain udaran geratzen estropa da, dira estropadako oso polita dira Sarutze nitsasu irekilan, aurresko txandan gaude eta hor ikusten da. Ba, gauza gauzak ondo egiten baditugu, ba, gai garela ba goikoekin ba aurrez hor aurre egoteko beintzak eta ez badire ba gauzak gusti ondo egiten edo kalea direla tabar, hor ba, bueno, ba, daude bigarren taldakoak ba hor ba, mutura sartzeko. Oso gehiena bat atzoko estropadarekin ba, geratzen gera eta gogondileekin eta bueno, estropada oso polita arrolari guztientzat eta espero joa irekitan ja larun batean jartzeko. Eh Zarauzkoa e, berezia da aipatu dugunagatik, e, bi egunetan jokatzen delako, e, nola joaten da? Ba zaldetu asko jakingo dute, baina nola joaten da? Igandean e, larun bateko denborak kontuan hartzen dira, ala ez? Bai, bai, bai, banderarako eh bi denborak kontutan hartzen dira. Uhum. Banderarako bi bi larunaldien denbora kontutan hartzen dira. Eta gero tandak beti bezala, larun batekoak izango đera saikapen orokorrena da Eta gero igandeko tandak, izango da, baroni arte bezala, e, lanbateko estropadaren arabera. Eta zarautzeko ikurriñetik aurrera, ja sistema hori aldatzen da. Hau da, bai lanbateko eta bai igandeko tandak, e, egingo dira zelkapen orokarren arabera. <hazitzen> Ongi da, aipatutako duen e, trainorarekin zeriko hasa duen guztia edo hortan ola ere, eh, bueno, onjarriko arraulariak lana izan dute, ez e, soilik lehen trainierukoek, eh, gogoratuko dugu larun batean bertan eskek ere lan lanfina egintzutera. Bai, halaxe da, eluko kontrako lana zuten, bakarrik irten ziren sakapenolkorrien azkena zeudelako, hor daude lehia gogorrean sarautzeekin, bakarrik irten zidan eta eta oso estropada hon egin zuten. Oztropa dauna, udako berena, etxian gainera, saletu guztien aurrian, Neskako oso guztora dituziren, saikapen e, horokorrean zazpik e, laugarren postu alohtu zuten, eta bai, geratu ziren, bai zarautzen aurretik, e, bizka jaren aurretik, san juan baten aurretik, osake Neskako oso oso konten, gainera, saletuen aurrian, eta oso oso pozik. Neskak. E, neskake pozik, eta zer ez, e, betra nirukoak, atzokoan, e, arrantzaren kofradiako bandera, etxean geratu behitzen. Bai, hori atzoko izan zen ba, baginda, eh? Larun batan estropa da, bekoek mundakan zuzen estropa da, digarren postua eskuratu zuten, San Pedro kira bazizun, zalkapen horkorrean dagoen lehena, San Pedro da, Hiru segundutara geratu ziren larun batan, eta atzordea etxian, ba, hori, berriro, saletuen aurreko eldidan, ba, ikurrina etxian geratu zen, ira zuten, gainera ondo gainera, San Pedro hirugarren geratu zen, Bera, saikapen orokorrean, ba, orain ja bost e, puntutara jarri dira, pixka bat hor presionatzen zain izango dute, baina bueno, hor dut digarren postu horretan, San Pedro den bost puntutara, eta atzoko bandera oso, oso, oso importantia zen. Gehien bat, beontzia ba, suposatzen du naguretzat. Hau da, e, amailu arraunlariak e, arrobikoak dira, ez dago kanpoko arraunlari inor, denak ondari bidara dira, denak arrobikoak, hemen asitakoak, eta batez bestekoa adina batez bestekoa ez dakit 21 urtekoa dela oso oso gaztiak dena karrobikoak bandera etsiian geratzea guretzat oso, oso importantia zen. <risa> Ongi bai maitzai dagokien ez eh, horrekin geratuko gara momentuz eta eh, eldubena aseburuko zarauzko estropada bandera eh, horri begira gogoratu zedorta, eh, bazkietza kanpainarekin aurrera segitzen bezutela. Bai, alaxe da, eta, eta martxa honian, eta, bueno, haurekoazte burua izan dut da pixkaba, ba, potentean hemen herrien, ez, eh? riko estropadarekin, eta, eta jendean ematzen ari da, jarraitzen dugu, bat pixkaba gehiago, baina imatzen dugu, ja, jende gehiago lortzen dugu, eskoratzen dugu, baina, bueno, esan beharra da, ba, martxa honian dagoela, eta orain arte egin da horrekin, ba, oso pozik. Hum, hum. Horrekin eratzen gara, edorta kampan dugu, eh, gurean izateagatik. Eskarek asko zuei, horreko izan. Da.